Це, звичайно, приємно для дівчини, вела на свою думку, але без цього можна жити. Головне життя, от, треба якось жити. В кімнаті Захсу їх уже чекали двоє молодиків. З них один наречений, у волонячій курці, досить елегантний, з люлькою в зубах. Знайомлячись із Мартою, він увічливо посміхнувся, назвав своє прізвище, але не звернув на дівчину жодної уваги. Їм довелося трохи почекати, поки оформить свою розлуку попередня пара. Очевидно, дрібні міщани – що півголосом, але завзято сперечалися за розподіл спільного майна. Все цінніше вони встигли вже поділити, поки прийшли дівчата, і зараз змагалися за дві пари курей та три слоїки варення. Чоловік доводив своє право на обидва об'єкти. «Ти подушки забрала?» – казав він. «Хорошо, хай я на камені спатиму, а куриці і варення – це мені, так і по закону виходить». «А грамофон?» «Ти грамофона й забув, де твоя совість?» «Та ви поділіться, байдуже!» – обізвався урядовець. Кури одній стороні, а варення другій. согласно заявила жінка. Хай мені кури, а йому варення. І тут чоловік раптом виявив безодню великодушності. Та я ще тобі і банку варення дам, коли миром. Малинового хочеш? Потім до перетинки підійшла Аліна з своїм претендентом, дали всі потрібні лаконічні відповіді, всі розписалися. І дві людські істоти були отак санкціоновані від держави виконувати старий біблійний заповід. На вулиці свідок нареченого зразу попрощався, і вони лишилися в трьох. Марту весь час поривало спитати, чи будуть молоді оформляти свій шлюб і релігійно, але вона соромилась. Надто вже була їй ця пара чужа. І саме те, що Ліна вдалася до неї, особи цілком сторонньої, підказувало їй, що вони мають ЗАГС за порожню формальність. «Будуть, будуть», – думала вона. «Потім олаштують вечірку, гостей покличуть. Ах, як це зрештою гидко! Зараз у мене загальні збори місцевкому», – сказав молодий. «А я піду до бібліотеки», – відповіла Ліна. Кілька вулиць їм випадало йти разом. «Ви страшенно поволі йдете», – зауважила Марта. «Перед нами ще далека путь», – усміхнувся молодий. «Хіба? Ах, я думала, ви про життєву путь». Більше говорити не було про що. Наприкінці Марті подякувано за ласкаву послугу, як висловилась Ліна, і дівчина пішла обідати в брудненьку домашню їдальню, де годували дешево і несмачно. Потім мала ще відвідати державні курси сценографії та машинопису, бо за кваліфікацію свою ретельно дбала. Але настрій Мартин у кінець зіпсувався. Цей шлюб був їй рішуче неприємний. Чому? Вона просто заздрила, як можна заздрити з доброго дива на якусь дурницю. Раптом і безапеляційно. «Вони будуть щасливі, безперечно будуть», – думала дівчина. І хоч не мала жодного наміру чи навіть схованого бажання розбити та їхнє щастя, а от на тлі його почувала себе скривдженою. Квіти невідомого лицаря. Додому вона вернулась коли сьомої години ввечері, покінчивши свій діловий день. Не так від роботи, як від глухого внутрішнього хвилювання, дівчина почувала себе докраю стомленою. «Ах, хоч би не прийшов ніхто», – думала вона дорогою, бажаючи затопити грубку, зручно вмоститися коло вогню та почитати, а може й просто помріяти. В кухні дружина кооператора викінчала останні господарські справи перед тим, як йти на посаду. Тетяна Нечипорівна, жінка заокруглених округлених форм у своїй побудові, була до байдужості спокійна.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 І на Мартине запитання, чому вона більше дітей не має, мадам Іванчук лагідно відповіла: ніяк не можна, грошей мало. Кооператор усім завжди казав, що дружина його служить у нархарчі, але відповідь ця хибувала на зайву загальність. Точніше сказати, Тетяна Нечипорівна завідувала буфетом у караваївських лазнях, і ця посада була джерелом постійної прикрості для кооператора, якому працювати в такому місці здавалось страшенно непристойним.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 Він несподівано виріс перед нею, як виліплений із снігу, що ось-ось розтане. Тихий, урочистий і покірний. Він так виглядав, немов прийшов до неї звідки з далеким посланцем, приніс їй чиїсь далеке і прекрасне вітання. Першу мить дівчина стояла геть зачудована.